Kecuali sebelah Kelang, saya tahu dia punya jalan dia okey. Tapi sekarang ni, Alhamdulillah, uh, kalau ikut jalan ke TTDI, lalu Tur Damansara, lalu Kepung tu jalan okey. Cuma tadi je jalan jam. Rupa-rupa ada kemalangan. Ada eksiden sikit lah, langgar belakang je. Jadi itu punca jam tu, lepas kemalangan tu, lancar je perjalanan, Alhamdulillah, dapat sampai awal pada malam ini. Uh, Tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Uh, saya nak berkongsi dalam beberapa perkara sahaja pada hari ini. Uh, tadi saya diizinkan Allah untuk solat kali pertama solat Jumaat di Masjid Putra, Putrajaya. Eh uh, dan hari ini khutbah Jumaatnya bertajuk gagasan-gagasan bulan Rajab, gagasan Israq dan Mikraj tajuk dia. Cumbunya kesimpulan saya terhadap khutbah tadi adalah Uh, tak sebut pun pasal gagasan Israq dan Mi'raj sebenarnya sebaliknya banyak menyentuh soal solat yang di syariat dan dan yang disyariatkan pada masa Israq dan Mi'raj cuma saya mengenal pasti ada dua kesilapan dalam khutbah tadi Yusru khilafan uh, dua kesilapan itu merupakan satu kesilapan, uh, kesilapan yang besar yang saya ingin bincangkan pada malam ini Uh, kesilapan yang pertama bukan kita marah pada khotib tadi tak bukan khotib tadi hanya membaca khutbah sahaja yang buat tu problem sedikit uh, tu pun mungkin dia terlepas pandang benda ni biasa tuan-tuan terlepas pandang ya uh, kesilapan yang pertama adalah apabila dinyatakan al-Isra wal Mi'raj itu berlaku dalam bulan Rajab ya tapi itu yang masyhur dan kita sendiri pun beranggapan pada bulan Rajab 27 Rajablah berlakunya al-Isra dan Mi'raj jadi sekarang ni kita nak bincangkan, betulkah ulama' berpandangan demikian? Uh, yang kedua adalah beliau membacakan satu hadis Nabi yang berbunyi, Barang siapa yang memuliakan bulan Rajab, maka Allah Ta'ala memberikannya seribu kemuliaan. Ya, Sempat saya bincang kawan saya uh, selepas itu, dia pun geling kepala tuan-tuan. Sebelum kita bincangkan tentang Al-Isra wal Mi'raj, izinkan saya untuk menyentuh sedikit berkaitan dengan bulan Rajab ya. Hadis berkaitan dengan bulan Rajab ini banyak ya. Yang saya kena pasti antaranya Rajab syahrullah wa sya'ban syahri wa ramadhan syahr ummati. Uh, rajab itu bulan Allah uh, sya'ban bulanku yakni bulan Nabi Muhammad. Uh, ramadhan itu adalah bulan umatku. Ya? Nabi juga doa Allahu bal Allahumma bariknana fi rajab wa sya'ban wa, ba wa, wa baligna ramadhan. Tapi dalam ayat doa yang lain Allahumma bariklana fi rajab wa sya'ban Wa bariklana fi ramadhan Ada juga Berkatikanlah kami pada bulan rajab dan sya'ban Dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Dan begitulah diceritakan Berkaitan kelebihan puasa dalam bulan rajab Siapa yang puasa satu hari dapat kemuliaan Puasa dua hari dapat keredoan Allah Puasa lima hari masuk dan keluar kubur Dengan wajah yang berseri Puasa enam hari jauh daripada penyakit-penyakit kulit khususnya Puasa 10 hari dimakbulkan doa, puasa 15 hari jauh daripada segala fitnah dan barang bahaya termasuklah fitnah Al-Masihud Dajjal. Dan barang siapa berpuasa 19 hari, maka dia akan uh, dibina satu mahligai untuknya dihadapan mahligai Nabi Adam dan Nabi Ibrahim AS. Juga Saya juga mendengar kelebihan berkaitan dengan salatul ragaib. Ragaib ini makna salat yang sangat digalakkan pada bulan Rajab iaitu Khamis malam jumaat minggu pertama ya khamis malam jumaat yang pertama cara solatnya panjang seingat cara solatnya e, kena solat sebanyak 10 rakaat ya tuan-tuan 10 rakaat kemudian diceritakan juga kalallah bulan Ramadan itu ada ada malam namanya al-Qadar sya'ban itu ada malam nisfu sya'ban maka rajab ada malam al-Isra wal Mi'raj dan nah, benda-benda ni tak sebut pun Yang khatib tadi tak sebut yang ni sekadar saya yang nyatakan Saya minta maaf ya tuan-tuan dan puan-puan, ayah-ayah dan ibu-ibu jika pandangan ini bertentangan dengan pandangan autoriti, autoriti masyarakat awam di Malaysia bahkan di dunia. Semua hadis yang berkaitan dengan kelebihan dan fadilat bulan Rajab menurut kebanyakan ulama termasuklah Yusuf Al-Qaradawi sendiri menyatakan adalah maudhu' ataupun palsu semata-mata. Termasuklah hadis yang dibacakan oleh khatib tadi, barangsiapa yang memuliakan bulan Rajab maka Allah Ta'ala memberikannya seribu kemuliaan. Termasalah uh, hadis. Rajab adalah bulan Allah. Syabban bulanku dan Ramadan bulan umatku juga adalah maudu'at. Kalau betul uh, Rajab itu bulan Allah. Kenapa bulan Rajab tidak setanding pahala berbanding dengan bulan Ramadan? Sedangkan bulan Ramadan hanya bulan umat Nabi Muhammad. Kalau betul Syabban itu bulan Nabi Muhammad. Maka kenapa bulan Syabban tidak setanding dengan bulan Ramadan? Bulan umat Nabi Muhammad sahaja. Sepatutnya bulan yang paling mulia adalah Rajab, yang kedua Syabban, yang ketiga bulan Ramadan kalau mengikut hadis yang tadi. Tetapi hakikatnya tidak jadi begitu, tuan-tuan. Yang betulnya adalah bulan Ramadan adalah bulan terbaik dari beberapa aspek. Ya, dan ada banyak aspek. Uh, cumanya boleh dikatakan semua mauduk ada satu sahaja yang do'if. Maka yang do'if ini boleh kita amalkan secara personal, secara persendirian dan tak tak tak digalakkan sangatlah kalau ni baca secara berjemaah secara sentiasa kadang-kadang sekali-sekala boleh insya-Allah iaitu doa Allahumma barik lana fi Rajab Mas'ban wa Ramadan itu hadis yang dhaif ha, bukan maudhu itu sahaja hadis yang dhaif yang dikenal pasti dan nyatakan oleh Yusuf al kardawi dalam artikel beliau berkaitan dengan Syahrul Rajab manakala jadi apa kelebihan bulan Rajab sebenarnya jadi satu je kelebihan bulan Rajab ya sahih yang nyatakan dalam Quran, iaitu di sisi Allah ini ada 12 bulan. Dan minha arba'atun hurum, ada empat bulan yang diharamkan perang. Iaitu zulka'idah, zulhijjah, muharram. Yang satu lagi adalah bulan rajab. Itu sahaja kelebihan bulan rajab yang sahih, yang pasti. Manakala yang lain, kelebihan puasa dan sebagainya, ia tidak sabit daripada mana-mana hadis yang sahih. Kalaulah timbul persoalan boleh tak boleh kami nak puasa bulan Rajab, tak ada masalah. Soal puasa tu boleh nak, nak mempertingkatkan amal ibadat sempena menyambut Ramadan, tak ada masalah benda tu. Cuma nya kelebihan-kelebihan tu yang tak ada. Nak puasa Isnin Khamis macam biasa. Nak puasa senang satu hari macam biasa pahalanya. Ha, dia tidaklah digandakan. Kerana Rajab tak ada kelebihan apa-apa pun, melainkan ia adalah bulan yang dimuliakan khususnya mengikut tradisi Arab dan diharamkan perang. Itu sahaja. Manakala yang lain-lain tak ada. <coughs> yang keduanya, tuan-tuan, berkaitan dengan malam Al-Isra' wal-Mi'raj. ya. Nanti kita boleh buka pada sebarang persoalan atau kritikan. Eh... Uh, Malam al-Isra wal-Mi'raj ini nyatakan 27 rajab. Rupa-rupanya ulama ni khilaf begitu panjang berkaitan dengan malam al-Isra wal-Mi'raj. Saya bukan nak sentuh berkaitan Isra dan Mi'raj. Kerana mungkin di Isra ini pun ada satu kuliah atau ceramah yang khusus berkenaan, berkenaan dengannya. Cuma saya nak sentuh berkaitan tarikh. Ulama tidak pernah sepakat pun menyatakan tarikh uh, al-Isra wal-Mi'raj adalah pada 27 rajab. Sebaliknya ada banyak pandangan... Dan kalau tidak silap saya, uh, oh dia mengikut ada ulama' sebut lima belas pandangan, ada kata lima pandangan. Ada yang kata bulan Rabi'ul Awal. Ini ada detail dia punya cerita je, saya tak nak cerita detail. Ada yang, uh, yang menyatakan bulan Safar, ada yang kata bulan macam-macam lah. Cumanya tuan-tuan, dalam banyak-banyak bulan dan tarikh yang dibincangkan oleh ulama' kata dia apa dia? Kesimpulan yang dibuat. <coughs> Wa ahsan hadhihi isnadan In kana kulluha dha'ifa ma rawa Muathab bin Ukba an Zuhri anna al-Isra' kana qabla Hijrat bisana fa insaha hadha al-qaul fayakun al Kemungkinan tarikh Isra' dan Mi'raj yang paling tepat adalah pada bulan Rabi'ul Awal. itu yang paling tepat bahkan Ibn Hajar al-Asqalani pun tak setuju dinyatakan pada bulan Rajab tak setuju Wa min al-aqwal eh penting allati intaqadaha bal wakazzabaha alulama kama taqaddam qawlun man qala inal isra'a kana fi rajja wa antara pandangan yang paling dhaif bahkan telah didustakan oleh ulama maknanya telah ditolak oleh para ulama adalah al isra' wal mi'raj berlaku dalam bulan rajja itu merupakan pandangan yang paling dhaif Menurut perbincangan yang dibuat ini Apalagi dia, dia, dia bincang panjang Mana kitab yang sebut bulan Rabi'ul Awal Siapa ulamaknya Mana kitab yang sebut berkaitan dengan bulan uh, Bulan Safar Siapa ulamaknya Zul Ka'idah Siapa ulamaknya Boleh dikatakan semua pandangan ini Tidak ada Orang pedahil yang kukuh Tak ada sandaran yang sangat kuat Melainkan pengarang kepada artikel ini menyebut Yang paling kuatlah Walaupun tidak sahih yang paling kuat bulan Rabi'ul Awwal Tarikhnya bila? wallahu a'lam. Tetapi pandangan yang paling lemah adalah pada 27 rajak. Uh, cuma kita tak biasa dengar benda macam ni. Mungkin kita terkejutlah. Kenapa tiba-tiba Ulamu' boleh kata 27. Uh, kenapa tiba-tiba ada orang tolak pandangan 27 rajak. Dia benda yang famous ni tak semestinya betul. Macam kita dengar cerita hantuah. Eh? Banyak benda juga tak betul kata hantuah. Saya ada baca satu buku tapi tak tengok, -tengok gitu aje, hikayat hantuah yang tebal. Yang siapa hantuah pergi ke Jepun lawan samurai dan sebagainya. Jadi hantuah tu mungkin wujud tapi cerita berkaitan hantuah kan ramai orang dapat tikai. Begitu juga cerita berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu banyak hadis yang berkaitan uh, hadis Nabi telah dipetikakan oleh ulama cuma maklumat tu je mungkin tidak sampai pada kita. Kerana kita ni dibiasakan dengan maklumat-maklumat yang tidak betul. Kata kawan saya tadi, biasalah masyarakat Melayu, masyarakat Melayu sentiasa dihidangkan dengan pandangan yang paling lemah, ya? pandangan yang paling daif. Itu gurauan dia sajalah. Jadi tuan-tuan, bermasalah -tuan, kalau kita bincangkan apa pandangan yang masyhur tetapi rupa-rupanya dipetikakan oleh ulama. Sebagai contoh, kita membincangkan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nyatakan pada 12 Rabiul Awal dan Nabi mati pun pada 12 Rabiul Awal. Itu pandangan yang masyhur. Jadi kalaulah kita buat sambutan 12 Rabiul Awal tarikh Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa Persoalan yang kita nak timbulkan adalah adakah pada bulan 12 Rabi uh, pada 12 Rabiul Awal ini kita nak gembira atau kita nak berduka? Kerana tarikh ini tarikh kelahiran Nabi. Dalam masa yang sama, ini juga adalah tarikh kewafatan Nabi SAW. Jadi mana satu pilihan kita? Nak gembira ke, nak berduka? Kalau kita nak gembira, ini tarikh kewafatan Nabi. Dan kalau kita nak berduka, ini tarikh keputeraan Nabi. Jadi rupa-rupanya, dia, dia dalam bab tarikh kelahiran Nabi ini, Quran tak sebut, hadis Nabi pun tak sebut. Hadis Nabi yang paling sahih sebut, Nabi lahir pada hari Isnin. Okay, tahun, gajah. tahun gajah, ulama khilaf. Cuma pandangan yang terkuat adalah tahun gajah tu je. Ha, tapi ada yang kata bukan tahun gajah 3 tahun selepas tahun gajah. Ada yang kata beberapa. Tapi yang kata 3 tahun selepas tahun gajah tu yang lemah. Yang paling kuat walaupun tidak mungkin lagi tidak tidak terbukti kesahihannya adalah tahun gajah. Cuma nya tak ada dalam satu hadis nabi atau pernyataan sahabat ataupun orang yang hidup pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih menyatakan Nabi Lahir pada tarikh berapa? Tak tak tak ada. Uh, jadi macam mana kita nak cam tuan-tuan? Adakah kita uh, nak rujuk hadis? Tak ada. Quran pun tak ada. Caranya adalah kita merujuk kepada ahli falak. Ahli astronomi. Uh, ahli kajian bintang. Jadi mereka pun buat kajian berdasarkan dengan ilmu komputer pun ada zaman sekarang. Buat kajian undur belakang, undur belakang, undur belakang. Rupa-rupanya, Baik kuat nabi lahir betul uh, pada 12 uh, pada Rabiul Awal tarikh berapa Rabiul Awal itu pandangan yang terkuat cuma tarikhnya berapa rupanya bila pengkaji astronomi ini turun balik ke belakang undur balik ke belakang pada bulan Rabiul Awal tak ada pun 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin uh, sedangkan nabi lahir pada hari Isnin Rabiul Awal tetapi berdasarkan kajian dia guna komputer dan sebagainya tak ada hari Isnin bersamaan dengan 12 Rabiul Awal yang ada adalah 1 Rabiul Awal yang kedua adalah uh, 16 Rabiul Awal satu eh, minta maaf satu yang ada 9 Rabiul Awal ya ada 9 Rabiul Awal kemudiannya 16 Rabiul Awal 2 Rabiul Awal jadi mana, sa mana satu pandangan yang paling kuat berdasarkan kenyataan beberapa ulama termasuklah Rashid Ridha Al-Mubarak Furi dalam Rahiqul Makhtum, uh, Muhammad bin Abdullah bin uh, Muhammad bin Abdullah Al-Gusha dalam Mashaaawlah Yasbud Fisiratul Nabawiyyah Dr. Akram Dia Al-Umari dalam As uh, Asiratul Nabawiyyah As-Sahihah dan sebagainya. Yang pandangan paling tepat adalah pada 9 Robiul Awal bukan 12 belas Awal. Dan ini disahkan sendiri oleh beberapa ahli falak Antara terkenal adalah Mahmud Bashar al-Falaki Ada buat kajian semuanya Yang paling betul adalah 9 Rabi'un awal bukan 12 Rabi'un awal Dan tarikh kewafatan Nabi yang paling tepat adalah 13 Rabi'un awal bukan 12 Rabi'un awal ha, Jadi tak, saya, nak, saya nak buktikan di sini yang famous tak semestinya betul ya? Yang famous tak semestinya betul Termasuklah kalau kita lanjutkan lagi adalah Nabi SAW kawin dengan Kharijah masa Kharijah usia 40 tahun. Nabi umur 25 dan Kharijah umur 40 tahun. Jadi di sini, masyhulah kita semua kata Nabi kawin dengan orang lebih tua. Ini menunjukkan Nabi uh, bukan mementingkan syahwat. Nabi kawin dengan orang tua menunjukkan Nabi ini orang panggil apa orang yang meletakkan iman di hadapan. bukannya syahwat di hadapan. Jadi antara sunnah Nabi adalah Kawin dengan orang berusia Itu juga di, uh, dikatakan sunnah Nabi Jadi persoalannya betulkah Umur Khadijah masa kawinan Nabi Empat puluh tahun Persoalan dia <coughs> Tanpa menafikan banyak kitab antaranya uh, ramadhan uh, Syed ramadhan al-buti Dalam fiqh sirah Dan beberapa ulama lain Termasuk al-mubarak Rasanya dalam al-rahiqul maktum Kata empat puluh tahun Tapi tuan-tuan Ada tak kenyataan dalam mana-mana Ayat Quran Ataupun hadis Ataupun orang yang hidup pada zaman tersebut yang menyatakan Khadijah berusia 40 tahun semasa kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upo-upo tak ada. Bahkan yang kata 40 tahun tu antara tiga atau pandang empat pandangan terlemah. Yang kata 40 tahun. Jadi ada lapan pandang ulama berkaitan yang berapa umur Khadijah sebenarnya. Ada kata 46. Oh ni tak ada orang sokong. 45 tak ada orang sokong. 44 tak ada orang sokong. Tiga pandangan. Yang selebihnya pandang keempat uh, Pandang pandangan keempat 40 tahun. 35 tahun. 28 tahun. Dua, uh, 30 tahun, 28 tahun, 25 tahun. Yang kata 40 tahun ni tuan-tuan, yang asal bawa riwayat Khadijah berusia 40 tahun semasa kawin dengan Nabi adalah Ibnu Sa'ad dalam kitab beliau At-Tabaqat. Ibn Sa'ad ni bawa cerita daripada Tok Guru dia yang namanya Al-Wakidi. Al-Wakidi ni kalau baca pandangan ulama' semua kata Al-Wakidi, Wahua matrukul hadis, orang yang tidak dilayan percakapannya. Ilmu banyak tapi temberan, banyak juga. Jadi Al-Wakidi mana-mana kita saya termasuklah dalam artikel ini. Bila sebut nama Al-Wakidi, Wahua matrukul hadis, Orang yang tidak dilayan, tidak diendahkan percakapannya. Dia yang bawa cerita bahawa Khadijah usia 40 tahun Turun pada nama Muhyiddin Ibn Sa'ad Ditulis dalam At-Tabakot Dan kitab sejarah ini pun makin meluas Meluas orang pun terima 40 tahun Sebagai pandangan yang paling valid Apalagi dikaitkan Khadijah ni kaya Kekayaan dia logiknya 40 tahun Khadijah ni matang Meket, logiknya 40 tahun Seolah-olah tak ada orang umur 25 tahun Kaya, seolah-olah tak ada orang umur 30 tahun tu meket Sedangkan zaman sekarang yang umur 25 pun jutawan dia tak semestinya umum 40 tahun baru berjadi jutawan ataupun saudagar yang kaya raya. Jadi tuan-tuan, kalau mengikut Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, umur Khadijah antara dua, iaitu sama ada 25 tahun atau 35 tahun. Kalau ikut Ibnu Ishaq 28 tahun. Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah 25 tahun. Kalau ikut Tuan Aziz sebaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sampai pada saya. Saya tak dengar. Tapi ada orang sebut pada saya. Tok Guru Nia Aziz sebut. Umur khadijah masa kawinan Nabi adalah sebaya dengan Nabi Wasallam Bermakna 25 tahun. Dan kalau ikut Maulana Asri bin Yusuf. Uh, seorang pengkaji hadis dan sirah di Kelantan. 25 tahun juga. Kalau mengikut satu badan pengkaji di negara Arab. 28 tahun. Jadi walaupun tak ada satu pandangan yang paling konkret. 25 ke 28 ke 30 ke 35 atau 40. Tetapi kecenderungan pengkaji adalah sebaya atau lebih kurang dengan umur Nabi Selama ada 25 tahun atau 28 tahun Paling tinggi, gi pun 30 tahun Bahkan Al-Hakim sebut Ada riwayat menyatakan Khadijah meninggal semasa berusia 60 tahun hmm, Macam mana Nabi umur 25 masa kahwin dengan Khadijah 15 tahun kemudian Nabi umur 40 tahun 15 20. 25 tahun, betul. Nabi dap, uh, hidup bersama Khadijah dalam sekitar 25 tahun. Kalau Khadijah kawin dengan Nabi umur 40 tahun, berarti Khadijah meninggal dunia umur 65 tahun. Kata Al-Hakim, riwayat yang menyatakan Khadijah meninggal dunia pada usia 65 tahun adalah tidak valid. Kerana menurut maklumat yang sampai pada saya, Khadijah meninggal dalam area umur 50 tahun. Artinya kalau Khadijah umur 50 tahun, Hidup bersama dengan Nabi 25 tahun, tolak 25 tuan-tuan, 25 tahun. Khadijah, masa kahwin dengan Nabi wasallam. Saya dah kaji banyak kitab dan juga artikel yang dibincangkan dan artikel bahasa Arab tuan-tuan. Maknanya yang ulama-ulama dah bahas, khususnya dari Su'udiyah. Walaupun Su'udiyah ni kita tak setuju dalam berapa perkara tapi dalam bab kajian ni cantik ya. Kebanyakan mereka ni cenderung dekat-dekat je umur Nabi. 25 atau 28. 30 tu pun tak berkuat dah. Yang paling kuat memang 25 lah. 25 atau 28 yang paling kuat. Jadi selama ni kita di, dihiburkan bahawasanya Khadijah usia 40 tahun. Apa lagi Khadijah sebelum kahwin dengan Nabi, kahwin dengan dua orang lelaki dah. Daripada dua orang lelaki dapat empat orang anak. Ya, Kahwin dengan Nabi dia umur 40 tahun, dapat enam orang anak lagi. Dan Fatimah tu anak bongsu lahir semasa Khadijah berusaha 55 tahun. Jadi ulama' ni termasuk Dr. Akram dia Al-Mahri pun sebut, standardnya tak beranak ada orang perempuan umur masa tu. Tetapi ada pandangan sebut, orang Quraish dia ada kekuatan untuk beranak walaupun usia 40 tahun ke atas. Orang-orang rak ada kekuatan untuk beranak 40 tahun ke atas. Orang Quraish lagi-lagilah. Tetapi, walaupun dia kata begitu, dia tak setuju. Kerana kalaulah Khadijah dapat enam orang anak selepas berusia empat puluh tahun, seolah-olah Nabi ni zolim pada Khadijah. Jadi empat puluh tahun lebih pun seolah beranak enam orang lagi. Jadi semacam Nabi ni zolim terhadap Khadijah. Tapi kalau Khadijah umur dua puluh lima tahun, dapat enam orang anak atas sender. Dapat sepuluh orang anak pun sender lagi dua puluh lima tahun. Tapi umur empat puluh tahun, dapat pula enam orang anak. Pastilah anak tu dapat dalam jarak-jarak yang dekat. Di situlah ulama' kata, macam zalim pula Nabi terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Jadi terpulanglah kita nak pegang mana satu. Sebab ada orang tak setuju. Dia kata tapi yang tak setuju ni pun berdasarkan akal semata-mata. Sebab mana saya katakan tadilah Khadijah kan kaya takkan lah. Oh, kaya ni siapa umur 40 tahun. Tapi zaman sekarang kawan saya pun umur 25 tahun dah, dah jadi jutawan dah. Uh, umur 30 tahun pun berapa ramai dah Yang harga, ada duit 200 ribu 200 ribu kat atas Yang jadi bos kak pun berapa ramai Dia umur 30 lebih, tak semestinya umur 40 tahun Kalau kata Khadijah mecek Sebab masa Nabi duduk kalut tu Khadijah tenangkan dia Mecek ni tuan-tuan Kalau kita tengok budak parti Pendata asing tanpa izin Yang duduk kat Sabah tu Umur 4 tahun dah kerja dah Mecek dah, dia 4 tahun tu dah kerja Cari-cari duit untuk tanggung mak ayah Umur 15 tahun tu boleh mengembara Dah datang ke Kuala Lumpur cari kerja sendiri Mature Jadi mature ni tak semestinya umur Mature ni berdasarkan pengalaman lagi standar orang Arab ni dulu-dulu Macam keadaan tuan tu lebih tahu lah Zaman-zaman dulu pun kawin umur 14 tahun 15 tahun Orang Arab pun dulu kawin umur 14 tahun 15 tahun Jadi standarnya Khadijah dah kahwin dah 14-15 tahun Mature tu awal lagi Sebab dah kahwin uh, masa muda lagi Dah mature dah jadi bila kaum yang nabi tu logiklah kalau Khadijah tu sudah orang yang matang dianggapnya. Baik. Sekarang ni duk dengar dengan Ikim, saya minta maaf tajuk terabur sikit ya Haji. Uh, kita tajuk kita hari ni sekadar nak mencari kebenaran sejarah sahaja ya. Nanti kita buka soal jawab, saya minta masa saya tak bersedia. Di sudut susunan fakta tu. Saya main bersebut je. Ya. Dalam ikim sekarang ni, baru-baru uh, ni saya dengar orang cerita berkaitan dengan hijrah tu Nabi SAW. Ya. Banyaklah gambaran cerita hijrah ni yang hebat-hebat. Saya sentuhlah dalam satu-dua perkara berkata hijrah yang gambarnya sangat luar biasa. Antaranya keteguhan sebelum-sebelum uh, eh, tu, Antaranya perancangan Iblis bersama perancangan orang Quraish yang dicampuri oleh Iblis nak bunuh Nabi itu. Di Muqtamar, darun nadwah. Pada darun nadwah ni tempat orang berhimpun, orang-orang Arab berhimpun kalau ada perkara yang penting. Jadi orang Arab satu kali berhimpun ramai-ramai nak membincangkan bagaimana kita nak halang dakwah Muhammad ni. Orang Quraish ada, Abu Lahab ada, Abu Sufyan, Al-Walid bin Al-Muriru, Hakim bin Hizam, semua ramai ada. Yang bawa cerita ni adalah ada tiga riwayat. Satu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha dan seorang lagi pun nama Aisyah juga tapi bukan Aisyah isteri Nabi. Uh, ini tiga riwayat yang membawa cerita perhimpunan orang Arab di Darun Nadwah. Tengah berhimpun tu bincang macam mana nak halang dakwah Muhammad ni, tiba-tiba nampak seorang orang tua kat tepi pintu. Orang tua tu ni, wajahnya lain macam je, dia tanya, mana anta ya syekh? Sapa kamu wahai Sheikh? Ana Bani an Sheikh Bani Anja'a. Al-Sheikh ni orang tua maksudnya. Ana saya, saya, saya orang tua dari Bani an Anja'a. Jadi saya nak datang dengar kamu bincang tentang Muhammad ni. Ah memang masuk. Masuk. Jadi orang nak pun cadang satu perkara pertama kita penjara je Muhammad. Oh tak boleh penjara. Iblis tadi yang nyamakan jadi orang tua. Tak setuju, tak boleh penjara nanti Kaum dia akan mengamuk dan akan membebaskan dia daripada penjara. Tak guna juga. Kita halau dia dari Madinah. Lagi-lagi bahaya halau. Nanti dakwah oh, kita tersebar. Kamu tak tengok ke cara dia bercakap hebat. Uh, perwatakan yang mempesona. Bahaya. Sekali-sekali Abu Jahat yang cadang, kita bunuh dia. Kita kumpul semua pemuda-pemuda dari kabilah masing-masing. Kabilah Tamim hantar pemuda. Kabilah Adi hantar pemuda. Kabilah semua hantar pemuda. Kita bunuh dia. Jadi kalau Quraish nak balas dendam pun Dia nak balas dendam pada siapa Semua kabilah bersepakat Nebun Muhammad kali ini Iblis kata ni Pandangan terbaik Setuju Jadi malam tu juga Beberapa orang pemuda Pergi kupung rumah Nabi uh, Tak tahulah malam tu Atau pemandangan istrinya Allah, Allah Ada riwayat kata 100 orang Kali ikut Al-Mubarak Furi Ada dalam 12 orang Termasuk Abu Jahal sebagai bos dia 100 orang ramai tuan -tuan. Jadi pergi kupung rumah Nabi dan Nabi pun keluar dengan membaca ayat wa ja'anna min baina aydihim itu ayat ke-9 dari surah yasin. Sampai sekarang kita jumpi polis kalau lupa pakai ni kan eh? feedback dia. Ha uh, ya tak ada lesen lagilah baca ayat tu 10 kali kena saman juga rupanya. Lempar pasir itu pada orang semua tertidur. sedar-sedar ha, tu Muhammad tak ada dah. Pasir lekat kat kepala belaka. <coughs> Ali tidur di atas katil Nabi. Ali tidur atas katil Nabi. Ali eh, serang-serang, hmm Ali rupa-rupanya, tak ada tak ada apa dah. Tuan-tuan, cerita ni luar biasa. Sangat luar biasa. Luar biasa macam mana luar biasa? Cerita iblis terlibat dalam mesyuarat di Darun Nadwah, dia oleh tiga orang tadi. Ibnu Abbas, Aisyah dan Aisyah seorang lagi. Ibnu Abbas pergi ke tengok mesyuarat tu. Ibnu Abbas semasa tu budak kecil. Aisyah orang perempuan, ada dua Aisyah yang perempuan. Beranikkah mereka terlibat dalam mesyuarat yang begitu hebat tu? Dan adakah orang Arab nak bagi tiga orang tadi masuk, "Hai, ah, join. Tengok kami bincang nak bunuh Muhammad ni, saudara-mara kamu." Tak ada tuan-tuan. Mustahil Ibnu Abbas akan terlibat, akan tengok jauh-jauh. Mustahil. Dan macam mana boleh tahu orang tua tadi Adalah iblis? Ah, apa-apa benda tuduh orang tua benajak tadi iblis. Dan mudah pula orang Arab ni tanya. Kamu siapa? Aku orang tua dari bandar Najat. Nak dengar kamu bincang. Amin, main. bincang sekali. Eh, ni perbincangan rahsia. Macam mana tiba-tiba boleh? Amin, jom bincang sekali. Saat mesyuarat surau, tuan-tuan, mari ada orang duduk belakang tu. Tak ajak. Kita pada rahsia kita, kewangan masjid, kewangan surau kita pun tak cerita pada orang. Yang ni nak bunuh Muhammad Perancangan nak sekat dan Muhammad Orang tua yang tidak dikenali Tiba-tiba boleh ajak masuk mesyuarat sekali Dan senang-senang pula kata orang tua tu iblis Yang boleh tahu orang tua tu iblis Hanyalah Nabi SAW Itu pun dikabarkan oleh Allah Ta'ala Tapi Nabi tak pernah pun cerita Iblis libat dalam mesyuarat Darul Naduah Tak ada Yang dia cerita Abbas Ibn Abbas kecil Aisyah orang perempuan Macam mana boleh tahu Rupanya ulamak panjang lebar bahas Semua tak setuju Adalah seorang, -seorang ulamak setuju tu Tapi tanpa dali yang kuat Saya ada banyak dia punya hujah Hujah kitab tu, hujah kita ni Semua kata ni penipu-penipu belaka cerita ni Mustahil, iblis tak ada terlibat dalam masyarak tu Kalau ada pun, tak ada orang tahu pun Tapi macam mana boleh tahu, siap sebut lagi Kabilah ni siapa yang datang mesyuarat? Kabilah ni siapa datang mesyuarat? Abu Sufiyah wakil kabilah mana? Hakim bin Hizam wakil uh, kabilah mana? Al-Walid bin Al-Murirah dengan yang berapa orang wakil kabilah mana? Boleh siap sebut satu-satu lagi nama? Adakah mereka tulis? Uh, kecuali mereka tulis kedatangan, laporan mesyuarat. Bagi pada Ibn Abbas huh, ni. Laporan mesyuarat di Darunan Dua nak bunuh Muhammad. Dia hadiri oleh Iblis yang menyamah jadi orang tua. Uh, kalau betul ada laporan mesyuarat, masyarakat logik. Tapi logik ke tuan-tuan? Ada laporan mesyuarat begitu. Ha, jadi cerita ini dipetikakan habis-habisan oleh ulama' Baik Termasuklah cerita rumah Nabi dikepung Ini lagilah famous Termasuklah dalam cerita Muhammad adalah Last Prophet Yang orang katun tu Yang orang kepung rumah Nabi Nabi keluar baca min na sadda. Semua tertidur Sedangkan ulama' dah bincang panjang lebar Pandangan terkuat adalah Nabi berhijrah pada siang hari Walaupun ada beberapa ulama' Termasuk Al-Mubarak Furi kata malam Sia Nabi keluar patah Nabi patah balik Malam keluar balik ha, Ada kata gitu Tapi pandangan yang paling kuat Dan ada hujah yang sangat kuat Untuk saya nyatakan di sini Nabi keluar pada waktu siang Tak ada pun orang pergi ke rumah Nabi Dan tuan-tuan rumah Nabi masa itu Dia bukannya macam rumah kita Rumah Nabi ni kecil-kecil Kalau sekatuh orang Riwayat ada satu orang kepung Boleh cam lah Ada orang ke rumah aku ni Boleh tahu tuan-tuan Ya Tak ada pokok-pokok Kalau lainlah semua Semuanya balik pokok Semua Tunggu masa Persoalannya kenapa nak kepung Persoalannya kenapa nak kepung Kalau kita nak bunuh Muhammad Pergi ramai-ramai Terajah pintu rumah Nabi Muhammad Ikam terus Tapi kenapa nak kepung Maka orang yang kata Kepung ni tunggu strategi Tunggu arahan Abu Jahal Dan persoalannya kenapa Abu Jahal So kepung je tak pergi bunuh terus Kepung tunggu Muhammad keluar Baru nak bunuh atau bagaimana sebenarnya? Nak tunggu semua penduduk a uh, penghuni rumah Nabi Muhammad ni tidur dulu baru pergi bunuh. Atau bagaimana sebenarnya yang ingin disampaikan oleh mereka? Kata ya, tuan, -tuan kepung tu pun tak logik dah. Sepatutnya pergi serang terus bunuh Nabi Muhammad ni kepung dulu. Nabi Muhammad pun senas-senas sebuah budak yang tidur di atas katil Nabi Muhammad. Sedangkan kita zaman sekarang pun tuan-tuan, kalau budak nak layan diri di rumah, letak bantal je. Semua ni ambil selimut, semua ni ada bantal. Ingatkan ada orang tidur pun pantai. Tapi kenapa Nabi mempertaruhkan seorang budak? Itu satu penganiayaan. Ya, dari sudut berani itu kita boleh syarahlah lah. Sudut berani. Tapi sudut Nabi sendiri itu bagaimana? Menggunakan seorang budak untuk dipertaruhkan nyawanya bagi mempertahankan, bagi, uh, bagi mengelirukan orang Arab. Jadi cerita orang Arab ke rumah Nabi pun tak dapat diterima. Yang betul betulnya Sahih Bukhari sebut, Nabi keluar pada siang hari, keluar-keluar pergi -keluar rumah Abu Bakar, Aisyah kata, Nabi mari ke rumah kami ni masa... Biasa Nabi tak mari masa ni. Waktu siang lah. Mereka orang tidur. Jadi Nabi datang pada hari ni pada waktu yang Nabi biasa tak datang. Dengan berkelubung, orang panggil tutup muka. Nabi kata, Abakal, dah tiba masa ni ni. Tiba masa tu je, Abakal terus siap kenderaan sebagainya, penunjuk jalan. Dan terus dia makanan. Bawa terus makanan. Kalau lah tuan-tuan yang dia kata... Nabi pergi siang hari rumah Abu Bakar, patah balik ke rumah, malam baru keluar. Kalau malam baru keluar, kenapa sibuk keluarga Abu Bakar, Asma, Aisyah pergi sediakan makanan awal-awal lagi? Baik sediakan makanan uh, sebelah petang, baru tak pasti. Tapi ni awal-awal pergi sediakan makanan pada pada Nabi uh, ketika Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Jadi ini bererti Nabi terus keluar keluar rumah, pergi rumah Abu Bakar dan terus keluar menuju ke Gua As-Sawr. Itu cerita betul. Maka cerita orang keperumahan Nabi ini adalah cerita yang masyhur, Tetapi cerita yang masyhur ini tidak semestinya benar atau sahih. <coughs> Bata sebut pula. Banyaklah cerita pasal hijrah. Tak betul tuan-tuan. Orang sebut sepanjang Nabi duduk di Gua Saur tu. Gua Saur tu asma pergi hantar makanan. Yang saya biasalah dengar perjuangan perjuangan wanita. Aku semestinya minta maaf banyak. Dia sebut, tengok asma' walaupun mengandung, pergi hantar makanan ke, rumah, ke, ke Gua Sur. Yang tinggi tu, panjak, uh, uh, gua tu uh, panjak bukit tu sampai ke Gua. Hantar makanan, patah balik dalam keadaan mengandung. Ini kecekalan wanita pada zaman Nabi SAW. Dari satu aspek, dia ceritakan kecekalan wanita pada zaman Nabi sahabiah, sahabat wanita. Tapi dari aspek yang lain, kalau kita nak tanya, kenapa Nabi suruh asma' hantar makanan? Sedangkan Asmak mengandung Kenapa Nabi tak suruh anak Abu Bakar yang lain Yang namanya Abdullah ada lagi Sahabat Nabi yang lain laki ada lagi Kenapa Nabi tak suruh orang lain hantar makanan Jadi dia kata Asmak ni hantar makanan Dan bila payah nak pemakanan, Asmak pun kerap dua dia punya tali pinggang dia Untuk bungkus makanan tersebut Ini ah cerita yang tidak benar juga Yang betul kata Aisyah tadi dalam Sahih Al-Bukhari Masa Nabi pergi ke rumah Abu Bakar sediakan makanan bila nak bungkus makanan pada Nabi tu Tak ada pengikat dia Terus Asmak pun kerak dari pinggan dia Bagi pada bungkus makanan Bagi pada Nabi dan Abu Bakar Selesai situ Yang selalu pergi ke gua tu Bukannya Asmak Tetapi Abdullah bin Abu Bakar Yang tiap-tiap malam pergi ke gua Hantar maklumat pada Nabi Dan sebelum subuh dah ada balik kat Mekah Supaya orang tak cam dia ni pergi ke mana Dan kemudiannya yang hantar makanan lagi Adalah Amir bin Furayah Yang tukang bawa kambing tu Malam-malam bawa makanan, uh, bagi minum air susu pada Nabi SAW. Tak ada pun yang sahih menyatakan asma' yang menghantar makanan pada Nabi. Apatah lagi asma' ketika itu digambarkan sebagai wanita yang mengandung. Uh, mengandung betul, betul tak betul tu? Allah Alam saya tak tahu dengan tu. Tapi kalau Nabi suruh asma' pergi hantar makanan, tuan-tuan. Maka itu satu penganiayaan dan kezaliman Nabi terhadap kaum wanita itu sendiri alam kita kalau ada sebarang persoalan, soal jawab, bolehlah kita bincangkan ya. Silakan. <coughs> ada persoalan? Tapi saya pun bukan suruh tuan-tuan timur juga. tak Saya sekadar mengemukakan kajian sahaja. Dan uh, buat makluman juga saya dah hampir menyiapkan buku. berkenaan ini dan saya dah dapat pengesahan daripada yang saya sebutkan tadilah Maulana Asri dan juga Dr. Basri Ibrahim. Seorang pensyarah di Uniza uh, Mereka ni orang yang sangat kuat memperjuangkan Kemurnian sirah Nabi Dan sejarah para sahabat ya. Ada baru-baru ni di satu surau disebut Ada seorang ustaz dalam televisyen Ustaz ni terkenal, hebatnya uh, Dia cerita pasal sahabat Nabi nama Al-Qamah Yang derahak kepada ibunya sendiri ya. Al-Qamah ni derahak kepada mak dia Sampai payah nak mengucap masa mati tu jadi, kita pun terima lah cerita ni sebagai motivasi lah pada anak-anak. Jangan darah kepada mak nanti. Payah nak mengucap macam Al-Qamah nanti. Sampai Nabi nak ugut. Kamu Kalau kalau ibu tak maafkan dosa anak ibu, kita nak bakar. Ma kita nak bakar terus. Biar mudah mati. Baru Mak Al-Qamah ni, memaafkan Al-Qamah. Dan Al-Qamah pun boleh mengucap dengan senang. Satu masalah mengucap masa mati ni pun, tak pernah saya dengar timbul pada zaman Nabi. Makna sahabat Nabi ni tak... Tak ada cerita, bila nak mati je, so mengucap. Uh, tapi kita nak mengucap tu, Alhamdulillah. Susah tu benda yang bagus, bukan saya tata, tak boleh mengucap. Tak, mengucap benda bagus. Tapi nak cerita, tradisi Nabi sendiri mati tak mengucap. Ya? Nabi mati tak mengucap. Sahabat Nabi ni, yang penting ingat pada Tuhan, dan mengakui kalimah syadat ini. Uh, tapi kalau kita mengucap itu sebagai tanda kecintaan kita pada Allah, kita lain tak ada masalah. Cumanya bila dia kata, Al-Qamah ni mati derah ke, dia derah ke pada mak, kerana saya bini lebih pada ibu, saya isteri lebih pada ibu. Tuan-tuan, cerita ini memburukkan sahabat. Ya, cerita ini memburukkan sahabat. Nampak gaya cerita baik. Iaitu cerita dengan terhaka kepada muat, cerita baik. Tapi ia telah memburukkan sahabat. Sedangkan sahabat Nabi ini dianggap kalau mengikut ilmu hadis, Kulluhum udul. Semua ni perang yang baik-baik belaka. Adakah sahabat Nabi tak dosa? Buat dosa, semua orang buat dosa. Adakah sahabat Nabi tak buat dosa besar? Ada sahabat Nabi buat dosa besar. Maiz radiyallahu anhu, seorang wanita bani Ramidiyah radiyallahu anha berzina, Tetapi mereka tidak kekal lama dalam dosa sebab lainnya buat terus bertawabat pada Allah bahkan minta Nabi jatuhkan hukuman terhadap mereka. Jadi kalau kita kata sahabat Nabi macam Al-Qamah tadi, lama tu. Dia dah dalam tempoh yang lama sayang pada isteri dalam tempoh yang lama sehingga nak mati. Tak tak tak bertawabat cuma nya mak dia memaafkan dia baru mudah dan mengucap. Tuan-tuan cerita ini jika tidak silap ingatan saya pernah disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab beliau kemudian dipadam balik cerita ni maknanya tak setuju. Awak ada buku? Waktu dipadam balik ha, cerita tak betul dan telah dipertikaikan oleh ramai ulama sirah. Ramai ulama sejarah tidak bersetuju Wujudnya satu watak pada zaman Nabi Yang namanya Al-Qamah Dan derhaka kepada ibunya Sampai payah nak mati mengucap Tak ada Bolehkah kita buat cerita ni sebagai motivasi Tak boleh lah haram Kenapa haram? Kerana memburukkan sahabat Nabi Walaupun motivasi Tak boleh cerita tak betul Memburukkan orang, tak boleh cerita Cerita yang tak betul ni boleh diceritakan Dengan satu sebab sahaja Iaitu sebagaimana kita sekarang Menceritakan kisah palsu untuk menyatakan kepalsuannya. tu boleh. Tapi kalau nak ambil cerita tadi sebagai motivasi pada orang lain. Itu ha, tak betul. Kalau nak motivasi juga ambillah cerita si tanggang ke. Ha, cerita hikayat si tanggang. Tak betul. Tapi motivasi. Ha, tak apa. Sebab dia tidak kena mengenai yang hidup atau yang mati. Ha, ataupun malim malim deman ke apa nama itu. Yang ke Indonesia. Ha, tak apa cerita tu? Tapi kalau dikait dengan cerita yang palsu. Apatah lagi memburukkan sahabat Nabi. Tak boleh. <coughs> Termasuklah yang antara memburukkan sahabat Nabi. Baru ni ada juga dalam radio ikim Masalah betul tuan-tuan. saya. Tapi bukan kita mahu, tak perlu salahkan ustaz tu. Ustaz tu pun dia dapat maklumat yang gitu juga lah macam mana. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang banyak lagi insyaAllah. Kita pun banyak iklimah. Ustaz tu cerita berkaitan dengan umat khotab tanam anak perempuannya hidup-hidup. Oh ni lagi famous. Siap ada dialogue lagi Ustaz tu buat. Saya Allah. Bila buat dialogue ni tuan-tuan. Kita dah mereka fakta sebenarnya. Jadi Umar ni dia. Cerita dia. Umar ni. Dia pergi berniaga lah kot. Dia keluar rumah. Ketika isrinya mengandung. Dan semasa dia tak ada di rumah tu. Isrinya beranak. Dapat anak perempuan. Dan tradisi orang Arab. Macam kita tahulah dalam Quran pun sebut. Wala taqtula awla min khasyatan al Min imlak dan sebagainya itu. Jadi tradisi orang Arab ni pantas anak perempuan bunuh. Baik. Jadi bila Umar balik, isteri ni dah, dah, dah ubah attitude anak dia. Yang perempuan tadi ubah attitude jadi lelaki. Pakai baju lelaki, perangai kasar macam lelaki. Sampaikan Umar tak pernah perasan. 3-4 tahun Umar tertipu dengan perangai anak dia tadi. Sampai kali Umar bawa anak dia berjalan di Padang Pasir, As-Sahra. Anak dia minta izin nak buang kecil. Ah Tentulah baru Umar perasan anaknya perempuan sebenarnya. Terus dia gali padang pasir tu. Anak dia sapu peluh dia. Ayah nak buat apa ni ayah? Umar awak tak tahu je. Lepas kali je terus tolak anak dia. Anak dia pun menangis pun tak tolong. Umar terus kambus uh, padang pasir tadi. Cerita ini bermula apabila satu kali Umar menangis dan Umar ketawa. Ha, mula cerita dia. Orang tanya kenapa wahai Umar kamu menangis dan kamu ketawa? Uh, aku ni menangis sekarang teringat zaman jahiliah dulu. Aku pernah tanam anak perempuan di dia dan aku ketawa kerana teringat zaman jahiliah dulu juga. Aku ni kunal na'budil ajwah. Kami pernah sembah uh, kurma ajwah. Bila lapar kami makan je. Tuhan pun makan juga. Tuan-tuan. Betul ke cerita umat tanam anak perempuan hidup-hidup? Dan betul ke orang Arab ni jenis tanam anak perempuan? Betul ke cerita tu? Kalau orang, orang Arab ni jenis tanam anak perempuan? tu ramai kan perempuan hidup sama Nabi tu? Kau diajah isteri Nabi. Berapa ramai lagi yang, yang zaman Nabi perempuan Kalau tak ada orang perempuan semua kena tanam Macam mana zuriat boleh berkembang? Macam mana keturunan boleh hidup? Yang satu benda ni Allah Ta'ala hanya menyebut Pernyataan jangan bunuh anak perempuan Ia tidak merujuk kepada tradisi semua bangsa pada Arab Jahiliyah tak. Ia hanya perangai dua kaum sahaja Iaitu Bani Tamim dengan satu lagi, Bani Asad ni je, dua kaum ni je jenis tanam anak perempuan Bani Tami, Bani Asad Salah seorang pemuka Bani Tami pergi jumpa dengan Nabi Hadis sahih sebut, Bukhari rasanya Disebut oleh Rasulullah Pada zaman jahiliah dulu, aku tanam Lapan anak perempuan aku Rasulullah menangis Rasulullah kata, cerita lagi Aku pun lapan anak perempuan aku Rasulullah menangis lagi Rasulullah pun kata kepada sahabat Sebenarnya kamu tak faham maksud dia dia nak tanya aku, adakah dosanya diampuni oleh Allah jika dia masih Islam? Ha, dosa kamu diampuni jika kamu masih Islam. Walaupun Bani tamim, dan Bani Asak itu bunuh anak perempuan, tetap ada tokoh kalangan mereka, termasuklah Zahid dan juga apa nama, saya lupa dah, yang memperjuangkan kebajikan anak perempuan. Kita sekarang ni ada rumah kebajikan dan sebagainya, dia perempuan. Berapa ramai, berapa puluh dan berapa ratus anak perempuan Yang berjaya diselamatkan oleh dua orang tokoh besar ini Berserta dengan pengikut-pengikut mereka Maknanya bukan semua juga Bani Tamin dan Bani Asyad bunuh anak perempuan Hanya sebilangan kalangan mereka sahaja Yang jenis tanam anak perempuan Satu Yang kedua, bukti dia Sahih Bukhari sebut Al Bukhari. Bila Nabi pergi ke kota Mekah Nabi pun jumpa dengan kaum perempuan, Nabi berdialog. Nabi bagi nasihat, jangan wala yaznin wala jangan mencuri, jangan uh, munzina, jangan bunuh anak perempuan kata dia. Kata Nabi. Hindun, uh, Hindun isteri Abu Sufyan terus kata, "Wahai Muhammad, kami jaga anak perempuan kami sampai besar, kamu yang bunuh mereka." Dan Nabi pun ketawa. Maknanya, Hindun sebut, "Kami sayang anak perempuan kami, bela harah sampai besar, bila besar kamu yang bunuh mereka." Uh, dia peli-peli Nabi Nabi ketawa masa itu dia tak Islam lagi Nabi tengah berdakwah dan kemudiannya Hindu masuk Islam jadi muslimah Yang sangat baik ya? uh, Isteri pada Abu Sufyan. Baik. Jadi tuan-tuan itu dua Yang ketiga Bukankah gelaran Umar itu Abu Hafsah Gelaran Umar tu Abu Hafsah Hafsah tu bapak kepada Hafsah Hafsah tu siapa? Anak sulung Nabi eh, Anak sulung Umar Merangkap isteri Nabi SAW. Pada zaman jahiliah dulu, Umar kahwin dengan seorang perempuan, Zainab binti Maz'un. Ya, Zainab binti Maz'un. Hasil perkahwinan Zainab binti Maz'un dapat tiga orang anak. Antara yang selalu namanya Hafsah, seterusnya Abdullah dengan Abdul Rahman Al-Kubra. Abdul Rahman tua. Sebab Umar ada tiga orang nama anak Abdul Rahman. Abdul Rahman tua, muda, kecil. Ya, gitulah gelaran dia. Jadi anak selalu Umar tu Hafsah. Hafsah lahir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi. Masa Nabi umur 35 tahun. Artinya masa umat Jahiliyah. Kalau masa tu umat Jahiliyah, kenapa umat tak bunuh Hafsah persoalan dia? Jadi ini membuktikan umat tak bunuh anak perempuan dia. Bahkan anak sulung dia Hafsah hidup sampai jadi isteri Nabi dan Hafsah itulah yang sebelum Nabi jadi nabi lagi sebelum Muhammad jadi nabi. Kalau kalau betul umat jenis tanam anak perempuan, pasti Hafsah kena tanam awal-awal lagi. Dan kalau betul kaum Umar dibunuh anak perempuan, bukti yang keempat. Umar kan ada adik, -adik namanya Fatimah radhiyallahu anha yang kahwin dengan Zaid bin Zaid anhu. Adik dia hidupnya. Sampai besar masih Islam. Kalau betul keluarga dia tanam anak perempuan, pastilah Fatimah tu tak kemana. Dia mati sejak kecil lagi kena tanam. Ha, jadi cerita Umar tanam anak perempuan pun telah dipertikaikan oleh ramai ulama. Tak setuju ummat anak perempuan. Cerita tak betul. Orang lain tanah betul lah. Dah ada nama berapa orang. Tanah anak perempuan tu betul. Termasuklah pemuka Bani Tamim tadi. Ummat tapi ummat tak. Kenapa boleh wujud cerita ummat anak perempuan? Uh, sembah kurma lagi, makan bila lapar. Tak lain tak bukan ini kemungkinan besar wallah Allah. Rekaan Syiah Rafidhah. Bukan semua Syiah ya. Syiah Rafidhah yang memang benci dengan ummah, ada kes dia. Peristiwa Yaumul Khamis. Peristiwa hari Khamis. panjang cerita dia. Jadi benci sungguh dengan Umar dan mereka menganggap Umar ni sebagai orang yang saya minta maaf ya, guna bahasnya ni orang yang bodoh. Dia kata Umar orang bodoh. Jadi masa jahiliah tu tak nak anak perempuan. Semua buku rumah. Makan bila lapar. Dan bila jadi khalifah bunuh punak lelaki yang, yang berzinah tu. Sebab sampai mati. Ha. Cita Umar ni buruk-buruk pelaka. Tuan-tuan, ya, ini adalah cerita yang juga uh, tidak benar. Yang tidak sahih. Yang sepatutnya kita kena elakkan cerita-cerita begini. Kerana memburukkan sahabat Nabi ya. Saya buka lagi kalau ada sebarang persoalan atau sebarang teguran. <coughs> tak ada ya, soalan. <coughs> saya banyak lagi maklumat tapi saya minta maaf terabur betul. Maklumat ni main-main sebut je. Saya minta maaf banyak-banyak. <coughs> Baik kalau tak ada kita boleh buat rumusan penuh. Oh ada. Buat ajar silakan. Cerita anak Umar tu yang berzina sampai sebab mati tu Abu Syahmah. Cerita tu terpanjang. Saya tak beritahu dia. Ditulis oleh al Jawriqani dalam kitab Al-Abatil Wal-Malakir Wasihah Wal-Mashhur Anak Umar tu namanya Abu Shahmah. Abu Shahmah tu kata tukang cerita ni Gelaran kepada anak Umar yang bernama Ubaidullah oh, Umar ada anak nama Ubaidullah Umar ni ramai isteri, 8 orang Cuma mungkin ada isteri mati, dia kahwin balik Dan orang Arab harap zaman dulu, saya kahwin yang janda Pantang ada isteri sahabat jadi janda je kahwin Sebab nak tolong, bagi kebajikan itu uh, pun sebab dulu sebab tu mereka kawin ramai. Sampai isteri mereka pun mati. Isteri mati, meninggal, kawin yang lain. Sebab nak jaga kebajikan janda masa tu. Apalagi awal Islam dulu orang Islam miskin, awal-awal dululah. Kau punya kaya-kaya. <tuh> Ubaidullah tu dia digelar Abu Syahmah. Ceritanya bermula Ibnu Abbas. Masa tu Uma mati dah, Uma mati dah. Ibnu Abbas tengah bagi ceramah di masjid. Bukan ceramah macam nilah, duduk-duduk tepi-tepi yang dia pun cerita kelebihan Abu Bakar, cerita kelebihan Umar. Masuk saya tang Umar tu dia pun menangis kuat sampai pingsan. Bangun pingsan tu menangis lagi. Kata moga moga Allah Taala sayang pada Umar, orang yang beramal dengan Quran, orang yang menegakkan hukum hudud macam-macam dah dipuji Saidina Umar ini. Lalu kata Umar, ini, "Aku tak sendiri, mata kepala aku telah membunuh eh telah menjatuhkan hukuman hudud terhadap anaknya, Abu Syahmah." Ceritanya bagaimana ada tiga riwayat cerita dia. Ha, ini buat yang paling panjang Tapi saya ringkaskannya. Satu kali rumah ni Duduk dengan sahabat Nabi Di masjid An-Nabawi Lalu seorang perempuan Duk main Depan, uh, depan masjid Mempelik lah Apalah orang perempuan ni Tak lama Kemudian dia pun masuk Assalamualaikum Ya Amirul Mu'minin ha, Beri salam Wa alaikum salam Wa alaikum Dia kata Wahai Amirul Mu'minin Ni aku bawa anak ni Kamu Anta hakubih Kamu lebih berhak Terhadap ini daripada aku Rumah terkejut Eh, anak siapa pula ni? Tak kena aku tak kenal dia kata Ini adalah anak kepada anak kamu. Cucu kamu lah. Umar tanya, e, daripada jalan halal ke haram? Haram. Eh, uh, minji hati haram. Wa minji hati halal. Dari sudut dia, haram. Sudut aku halal. Maknanya, dia telah diperkosa oleh anak Umar. Dia pun ceritalah sebenarnya anak Umar ni telah minum arak sampai mabuk. Kemudiannya masuk ke kebun, uh, masuk ke kebun Bani An-Najjad. Jumpa wanita tadi dan terus perkosa wanita tadi. Dan wanita tadi tunggu 9 bulan. Beranak bagi jumpa dengan Umar. Tunjuk bukti. Dan Umar pun terus. Hari Ibn Abbas. Sambil kata. Ya maksyarul muhajirina wal ansar. Intaziru ilaya. Hatta atakum bil khabar. Wahai semua sahabatku. Kamu tunggu di sini. Sehingga aku datang balik. Bawa khabar berita. Umar hari Ibnu Umbas sampai ke rumah Ketuk pintu pucak Abu Sahmah. Aku nak tanya betul-betul ni cerita ringkas dia ni. Nak tanya betul-betul betul tak kamu ni pernah mabuk? Betul ya Allah, betul wahai Umar tapi aku dah bertaubat. Betul tak kamu pernah memperkosa seorang wanita? Betul tapi aku dah bertaubat. Menangisakan dan sekali mengaku juga. Umar tahu hari anak dia panggil seorang nama Aflah jatuh hukuman. Sahabat Nabi kata tak perlulah, tak perlu, dia kata, tak boleh jatuh hukuman. Pukulan kali pertama, anak kata bismillah. Betul Umar kata, betul bacaan kamu. Bagus kamu sebut bismillah. Pukulan kali kedua, anak dia kata benda lain pula. Umar pun jawab. Pukulan kali ketiga, anak dia kata benda lain. Umar jawab. Pukulan kali sepuluh, anak disebut, sebut. Umar jawab. Begitulah pukulan kali dua puluh, kali ketiga puluh, kali empat puluh, lima puluh, sampai yang ke lapan puluh, senyap dah. Badan lemah dah. Jadi akhirnya mati. Lepas seratus hukuman tu mati. Walaupun masa tu isteri Umar datang. Aku tebus diri uh, anak aku ni. Aku sanggup pergi buat haji dengan berjalan kaki. Biar dosanya diampuni oleh, uh, oleh uh, dosanya kamu ampuni. Uh, dia kata tak boleh. Huduk ni hak Allah. Tak boleh orang lain minta maaf. Sahabat Nabi suruh minta, uh, minta maaf. Tak boleh. Uh, akhirnya mati anak Umar ni. Dan anak anak Umar ni perang yang macam Nabi. Mukanya handsome, perangai macam Nabi baca, Quran pun suara sedap, semua orang sayang ke dia. Lepas dia mati 40 hari kemudian, Huzaifah Ali Amman ni mimpi jumpa dengan Nabi, ni kan budak tadi, kan anak Umar tadi, nama Amr Syahmah. Duduk syurga dah. Dia kata, kamu kisalam pada Umar, bagus dia. Jangan akan hukum hudud. Anak dia pun kata, tolong kisalam juga pada ayah aku. Gila jumpa Umar kisalam. Hebat cerita dia. <tuh> Ini menunjukkan kekuatan serinah Umar. Kehebatan dia. Jatuh hukum hudud tak kira anak ke, kaum kerabat ke, jauh ke, semua jatuh. Ini keendah penceritaan ini disebut sebagai uh, menyindir dalam keadaan memuji. Sebenarnya dia sindir Umar. Tapi dalam keadaan memuji, dia pujilah Umar yang hebat. Jatuh hukum hudud dengan penuh keberanian. Tak kira anak ke siapa, semua jatuh hukum hudud. Mati pun matilah. Ha, sebenarnya di sindir. Umar tu. Banyak benda cerita dan, dan cerita ni tak betul tuan-tuan. Saya boleh datangkan beberapa faktor. Uh, beberapa perkara yang tidak benar dalam cerita ini. <tuh> Satunya. Ada juga orang perempuan yang kena perkosa. Tunggu sembilan bulan dapat anak. Bawa dia pergi mengaku. Biasanya yang tak mengaku ni tuan-tuan. Sebab malu. Ataupun dia berzina. Dia malu. Tak cerita. Tapi biasa kes kena ni, kalau dia tak kena ugut, dan cerita ni tak ada kena ugut pun. Kalau kena ugut lainlah, dia senyap. Ni dia sengaja tunggu 9 bulan, baru pergi buat laporan pada Umar. Satu. Yang keduanya, Umar tak cek betul-betul lagi DNA. Betul ke? Uh, adalah dia punya perubatan dia. Betul tak? Ini anak pada, uh, ada kaitan dengan anak dia Abu Syahmah. Tak cek juga. Cumanya Umar tu pergi heret. Uh, Abu Syahmah, Tanpa masuk ke mahkamah pengadilan. Mahkamah pun tak masuk lagi. Umar terus jatuh hukuman. Dan sepatutnya umar ni bawa anak dia. Heret ke depan perempuan tadi. Betul tak anak aku ni yang buat kerja jahat pada kamu? Takut-takut anak ni mengaku. Betul aku buat. Takut, Takut buat dengan orang lain. Sebab tu umar kena suahkan dulu. Betulkah anak aku ni yang perkosa kamu? Ha, biar anak uh, perempuan tadi mengaku betul-betul. Dan sepatutnya perempuan tadi kena datangkan saksi. Ini sebetulnya. Kalau tak ada saksi baru boleh hijau kot lain Sumpah dan sebagainya Tapi tak ada berlaku tu tuan-tuan Terutu gih datang hukuman terus Perempuan tadi tak ada dah cerita dia Hilang tak mana dah Pertama tu perempuan tadilah saksi utama Oh betul ni Anak kamu yang perkosa aku sekian-sekian Tapi tak ada dah perempuan tadi nah, Suruh aflah sebab uh, anak Umar Aflah tu pada zaman siri Umar Tukang azan bila Macam mana bila boleh pergi sebat? orang buat salah Kecuali lah kalau dia ni warden penjara, logik lah juga. Tapi dia bila atau muazzin pada zaman saya ni Umar, aflah. Dan kalau nak kata Umar ada orang suruhan dia, nama Aslam. Aslam bukan kerja sebab orang. Aslam ni PA dia. Haa, situ dah cerita tak betul. Seterusnya tuan-tuan, hukum hudud ni mana boleh jatuh sampai mati. Ni sampai lembek badan mati tu, satu pulang tu. Itu bertentangan dengan Islam. Hukum hudud ni mesti sederhana. Hanya menyebabkan kesakitan. Sampai mati tu bukan hukum, -hukum hudud. tu. hukum syariah sekarang. Hukum-hukum sivil -hukum sekarang. Hukum, -hukum hudud pasti takkan mati. Zaman Nabi orang tua buat salah. Nabi kata sebab mati kawan ni. Nabi ambil peluang pertama je pukul. Ambil anak kadar je. Sebagai takdib pengajaran. Dan buat dia ni serik nak buat jahat lagi. Jadi rumah ni kerah sangat sampai mati. Ini bukan cerdik. Ini tak cerdik sebenarnya. Ah, ha, ni cara dia, dia menyindir Umar Dan kadang-kadang memuji, dia puji Umar ni hebat Tak kira anak pun jatuh hudud Sebenarnya dia menyindir. Banyak benda dia sindir Umar, dia pelik Umar Dengan benda-benda gini Tuan-tuan Anak Umar nama Abu Syahmah ni bukan gelaran pada Ubaidullah Dia kata Ubaidullah tu gelaranya Abu Syahmah Sedangkan mengikut yang betul Abu Syahmah ni gelaran kepada Abdul Rahman Ubaidullah tu hidup umur panjang Zaman Muawiyah baru mati Zaman Muawiyah baru dah mati jadi kalau Am Ubaidullah tu anak yang dikatakan Musyamah, masa tu lagi mati. Sedangkan sejarah menunjukkan Ubaidullah umur panjang. Uh, di sinilah kita kena check apa cerita betulnya. Yang betulnya kata Abdullah bin Umar. An Umar tu yang terkenal dengan Ibnu Umar tu. Dia cerita satu kali, "Adaraku Abdul Rahman minum air jus. Jus anggur tu." Dan orang Arab ni sampai sekarang, sampai sekarang juga lah um, bukan orang Arab pun. Dia ambil buah kurma dengan anggur biasanya proses jadi air Arak. Dan Arak zaman dulu dia, dia boleh bertukar. Kalau buat uh, sekejap dia cukur, lepas tu cukur jadi Arak sekarang pun boleh jadi kita juga. Dia ada proses penapayan dia. Jadi, Anu Umar ni, Abdul Rahman yang seorang kawan dia lagi, saya lupa nama ni apa. Minum air perahan anggur tadi, dia ingatkan tu air perahan anggur. Padahal tu air perahan anggur yang dah expired dik dah. Kalau minum mabuk. Kalau oh, minum tak sedar, mabuk betul. Betul mabuk. Tapi adakah masa mabuk dia pergi buat jahat dengan orang, -orang ni? Tak ada mabuk situ dia je. Bukan mabuk macam minum arak. Mabuk pening-pening gitu je. Sebab minum air yang dah expired dik tadi. Lepas sedar, orang-orang menyesal betul lah minum air. Tak berhati-hati. Pergi jumpa dengan Amru bin Al-As. Kerana masa tu mereka berada di Mesir. Ketua Mesir adalah Amru bin Al-As. Jumpa Amru, kamu kena jatuh hukuman pada aku. Sebab aku ni dengan kawan aku dah minum air yang mabuk. Ya, kamu tak sengaja, tak apa. Tak, benda tak sengaja, tak jatuh hukuman. Tak, tak boleh, tak boleh. Kena denda juga aku macam mana pun. Sebab aku tak aku tak beringat, dia kata. Amru ni pun sekadar nak hati kawan orang ni, panggil masuk dalam kemah, sebab lima kali, ala kadar je. Sebab tak salah pun, tak sengaja. Uma dengar cerita tu, marah Uma. Dia kata, anak Khalifah tak boleh Ada perangai Tak tak uh, perangai tak berhati-hati Kalau mabuk betul tadi, buat jahat, benda orang, uh, buat jahat pada orang lain Macam mana? Kalau masa mabuk tadi Omar pun panggil anak dia balik Semula ke Madinah, dah sebab dapat ramai 50 kali, sekadar Tak muka sebab sampai mati Sekadar nak mengajaran, lain kali Kalau nak minum air, bingat Takut-takut air tidak expired date Bila kamu mabuk, orang tahu kamu bawa kereta Langgar orang, bawa unta pergi Tempuh kamu orang lagi Ha, jadi kena beringat bagi Umar bukan hukum hudud tapi hukum ta'dib Takzir mati ke tak mati sebulan kemudian barulah Abdul Rahman tadi jatuh sakit tak kaitan dengan pukul tadi jatuh sakit dan meninggal dunia daripada cerita ni orang pun putar-putar-putar jadi cerita tadi pada cerita gitu je ceritanya menurut riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ah tu cerita betulnya jadi benda ni dah lama orang petikai ya Cerita Abu Syahman ni orang petikai betul-betul dah tuan-tuan. Uh, Maksudnya dah, dah famous dah cerita ni dah sebagai cerita yang palsu dan tidak benar. Allah Alam ada persana akhir? <coughs> eh, silakan. Uh, macam saya sebut tadi pun mengucap tak ada masalah. Itu satu perkataan mulia. Apa Nabi sebut? Mengkau la ilaha illallah dah kualan jannah. Barang siapa uh, sebut uh, kalimah la ilaha illallah masuk syurga. Ada hadis Nabi sebut barang siapa perkataan akhirnya La ilaha illallah Masa syurga Cuma hadis Nabi itu boleh disyarah Maknanya Kalau mati itu dalam kena mengucap Itu satu kes yang mewaan lah. Kita mati dalam ingat pada Allah Cuma tak semestinya mengucap tu je cerita dia Tak semestinya mati ni kena mengucap Yang pentingnya ingat pada Allah Dan mengesakan Allah ha, itu Yang paling penting Saka ni tak ada cerita yang sahih Sahabat Nabi mati mengucap Juni al-Baghdadi mati masa baca Quran. Nabi mati sebut benda-benda ha, Tapi Nabi tak sebut umati-umati. Yang cerita Nabi sayang pada umatnya sebut umati-umati. Cerita ni cerita tak betul. Tak ada pun hadis sahih kata benda ni. Melainkan hadis yang maudud, riwayat seri na'ali. Tapi Nabi tak mati atas riba ali. Lain kalau Nabi mati atas riba ali, Ali dengar, Ali pun cerita Nabi sebut umati-umati. Nabi mati di rumah Aisyah, dan mati tu atas ribut Aisyah. Tuan-tuan jangan terkejut. Saya guna kata mati. Mati tu berkata paling tepat sekali. Bila uh, nanti kita syaruh buat mati. Nanti orang kata apa sebut mati pada Nabi tak sopan. Mati ke wafak pasal Melayu lah ke itu. Bahasa bahasa Arab yang dimelayukan. Baik. Apa itu. Nabi sebut perkataan. Kata Aisyah. Masa Nabi dekat-kat mati tu. Mula-mula Nabi doa. Rabir firli wa alhikni al bisalihin. Tuhan ampunilah saya dan ikatkan saya hubungan saya dengan orang-orang saleh. Dan nabi pun sebut bal arrafiqul a'la bahkan aku memilih kekasihku yang tertinggi. Mana Tuhanlah nak mati. Lepas nabi sebut bal arrafiqul a'la terus tangan nabi terkulai. Aisyah pun kata mata Rasulullah, mata Rasulullah. Aisyah kata mati ni. Mati dah Rasulullah, mati dah Rasulullah. Wafat Tuan-tuan, tak semesti mati. Wafak ni mungkin tidur. Macam Nabi Isa. Ini mutawafika. Sesungguhnya aku memafakkan kamu, kata Tuhan. Ertinya, menidurkan kamu. Tak mati betul. Mati bukan tak mati ni. Betul tu matilah. Mata Rasulullah dah mati dah Rasulullah. Ha, jadi, itu kata terakhir Nabi. Balir rafiqul a'la. Jadi, tak ada masalah. Bahkan satu benda yang digalakkan kalau kita meninggal dalam keadaan mengucap. Cuma paling penting sekali masih hidup ni mempertanggahkan kalimah syadat ini. Bukan masih hidup ni rasuah, bukan main lagi. Gih, buat benda-benda jahat, pemasuan tu lah, pemasuan ni, pemasuan pengundi dan sebagainya. Mati mengucap, masuk syurga. Tak ada tuan-tuan. Masih hidup kan main lagi cerca kalimah Tauhid, buat K-pop dan sebagainya, mati-mati mengucap. Masa syurga, tak ada, tak ada. Dia masih hidup ni kena mengucap. Sememang kata saya kutub bila nak kena gantung tu. Ustaz, Ustaz penjara datang, saya kutub nak mati ni kena mengucap kamu. Eh, aku mati ni sebab mempertahankan kali masyarakat ini. Kamu pandai-pandai pula ajak aku semengucap. Kamu tu bersekongkong pemerintah zalim, kena mengucap dulu, kata dia. Ya. Ha, jadi, mati, hidup dan mati ni dalam mempertahankan kali masyarakat ini, itu yang betul. Manakala kalau mati dalam keadaan mengucap, itu juga satu perkara yang baik. Kalau tidak mengucap pun tak apa yang penting ingat pada Allah taala. Mati sambil sebut Allah, Allah pun betul juga. Mati sambil bertasbih betul juga tak ada masalah. Cuma nya kita ni dah biasa dengan la ilaha illallah tak ada masalah pun benda tu. Wallahallah. Oh malaikat datang ke? Malaikat datang masa perang. Eh uh, sebenarnya malaikat datang masa perang tu pun yang terk dalam Quran wa arsala junu dalam tarauha. Cuma nya ulama khilaf lagi lauk. Malaikat tu datang tolong macam mana? walaupun ada ulama kata betul malaikat datang turun bunuh orang kafir Quraisy tapi uh, ni takat pengamatan saya malaikat datang tu mengikut satu pandang ulama memberikan motivasi ya apabila malaikat datang tu tiba-tiba orang beriman ni rasa kuat semangat ada ada ada motivasi datang tanpa dinafikan ada satu dua orang orang kafir mati tu memang malaikat bunuh pun tapi bukan semua kalau malaikat bunuh semua, hmm, tak payah peran lah. Malaikat seorang yang dibunuh. Tak perlu sebuah orang malaikat ni, sebuah orang malaikat datang. Sibuk malaikat terpilih. Kalau sibuk malaikat terpilih, seorang bunuh seorang ialah. Ambil seorang satu. Habis. Tapi tak jadi gitu. Orang Islam terpaksa perang mati. Berapa ramai pula orang Islam dalam perang badar. Jadi yang paling betul, Alam, malaikat datang memberikan semangat. jadi semangat dalam diri tentera badar. Dalam masa yang sama, ada satu dua orang orang kafir kuraj ni mati sebab kena bunuh sama malaikat betul-betul. Uh, itu sebagai satu uh, benda untuk menaikkan semangat orang Islam Dan juga menjatuhkan semangat orang kafir Itu cat, sat, salah satulah Dan memang malaikat datang dalam semua perang Dan semua dakwah malaikat datang Dalam majlis ilmu kita sekarang malaikat datang Jumurnya malaikat datang masa perang bandar tu Lain sikit masa, masa yang lain uh, Wallah alam Cerita perang tu pun banyak tak betul, betul juga tuan tuan Termasuk hindun lapor uh, hati Hamzah tu tak betul tu. Ni memburukkan Hindun. Kenapa orang nak burukkan Hindun? Sebab Hindun tu muk pada Muawiyah. Muawiyah tu lawan Ali. Ali kan Syiah. Ali gitu. Orang Syiah ni puja Ali. Siapa yang bermusnah dengan Ali semua tak betul. Antara yang dikatakan. Dikatakan. Tak betul pun. Dikatakan bermusnah dengan Ali Muawiyah. Jadi muk Muawiyah ni Hindun, Abu Sufyan semua jahat belakang ni. Abu Sufyan pergi. Uh, Hindun pergi lapor hati Hamzah. Siapa tengok? Siapa kita tengok? Betul, Hindu pergi lapah, ambil telinga uh, syuhadat jadi anting-anting. Siapa tengok benda tu Benda tu diceritakan oleh seorang yang namanya apa? Orang tu hidup 70 tahun kemudian. Hidup 70 tahun kemudian, baru dia cerita. Hindu pergi cincang uh, jenazah syuhadat. Kemudiannya pergi kerak telinga. Lapah hati Hamzah, mutah balik. Kalau Nabi cerita, betul. Mungkin Nabi dapat wajah dari Tuhan. Tapi tak ada orang tengok. Yang tengoknya orang hidup 70 tahun kemudian. Dia tiba-tiba dia cerita. Logik dan tua Saya duduk penyajah je. Belum cerita benda berlaku kat desa bakti ni. Ha, kalau saya cerita, tipulah. Melainkan ada maklumat yang tua tuan sampaikan pada saya. Ha, Logiklah. Ha, jadi itu tak betul juga. Jadi ada beberapa benda lagi dah nampak perang tu. Yang perlu diperhalusi semula. Eh, saya rasa boleh uh, kita buat penutup untuk hari ni. Uh, akhirnya tuan-tuan. Ada juga satu uh, dua kesilapan ya kita dalam meletakkan nama. Kebetulan tadi pun saya ada dengar tadi uh, gelaran nabi pada Aisyah uh, Humairah ya. Jadi, saya minta maaf banyak yang ini tak apalah dah bubuh nama tu tak apalah kan. Sebenarnya nama Humairah ni kalau boleh kita elak telaklah ya. Jadi kalau dah bubuh tu tak apa. Kalau kita nak bubuh pada anak ke anak saudara cucu ke depan ni Humairah comel nama tapi kalau boleh elak, lah kerana Humairah ni artinya yang kemerah-merahan. Gelaran kepada Aisyah. Dia akan kita buah nama anak kita Humairah tu. Kenapa nak buah nama Humairah? Kita kata nak kait dengan Aisyah. Kalau kait dengan Aisyah, kenapa tak nama Aisyah terus? Kenapa nak pilih Humairah juga? Humairah tu nabi gelar pada dia. Sebab memang dia putih kemerah-merahan. Anak kita macam mana pula? Mungkin kuning lansak. Oh, mungkin kulit lain. Mungkin kulit sawah matang. Tak sesuai pun dengan Humairah. Jadi kalau betul kita nak ambil berkat Aisyah dengan keilmuan dia, wahana dia, buuh nama Aisyah, bukan nama buuh nama Humaira. Dia tak kena situ. Saya pun tak sempat nak beritahu, bapa saudara saya dia buuh nama anak dia Humaira juga. Kawan saya pun Humaira juga. Ramai buuh nama Humaira sama sekarang ni. Itu oh Allah. Kita nak kata dia pula kalau dia boleh tukar sijil anak sijil kelahiran, dia tukar je kalau boleh. Sebab dia tak mau erti menaikkan yang kemerah merahan Apa erti dia? Uh, tak ada sebenarnya. Itu panggilan manja saja. Macam sah-sah bayahlah panggil suami dia Dali sebagai contoh. Uh, ya takkan kita nama anak kita nanti Dali? Tak Dali itu gelaran manja dia ke suami dia. Oh sedap panggil Dali. Bubur nama anak Dali juga nanti. Tak boleh tak sesuai. Itu gelaran manja untuk suami dan isteri khusus gitu saja. Begitu nama Humairah tadi, gelaran Nabi pada uh, Aisyah yang sesuai dengan perwatakan Aisyah. Satu, nama Masyidah pun tuan-tuan. Eh, kalau dah ada saya minta maaf banyak ya. Dah ada tu tak apalah, teruskanlah. Nak tukar pun banyaklah, CJ SPM kena tukar, CJ Anah kena tukar, banyak lagi. Tapi kalau baru nak bubuh nama Masyidah tu, boleh tukar-tukarlah. Sebab mata ada orang nama Masyidah kat muka bumi ni. Nya sejarah lah, sekarang ramai lah, nya sejarah itu masih itu bau kubu sedap masa zaman Isra Mikraj hadis sahih sebut bukan nama de masithah hadis yang bunyi gini rih masithah ibnatul firaun bau masithah anak firaun anak perempuan firaun Artinya nya masithah tu anak perempuan firaun kalau kita fikir gitu sebenarnya masithah ni gelaran pada tukar sikat rambut bau tukar sikat rambut anak firaun erti syarah dia jadi siapa tukar sikat rambut masa tu Gelarannya semua ma-syitah. Bukan ma-syitah. ma Dan kalau kita bubuh nama kita ma-syitah, artinya tukar sekat gambut je lah. Tak gimana lah kita. Uh, tapi kalau dah bubuh, kita kena niat. Kita niatkan ma tu kepada masita yang beriman lah. Kita niat kau tu. Dah bubuh dah. Tak apa, kita niat ma tu kepada wanita beriman pada zaman Fir'aun tu. Uh, tak apa, kita adjust kau tu niat kita. Tapi kalau belum lagi, tak boleh bubuh sebab artinya tukar sekat gambut. Manya lagi nama-nama yang boleh kita bubuh ya. jadi benda ni kena kena beringat bab-bab nama ni. Kadang-kadang kita bunyi sedap tuan-tuan tapi tak semesti makna dia tu sedap juga. mungkin makna dia lain. Ya wallah Allah saya minta maaf banyaklah kalau saya ada terluka hati tuan-tuan minta maaf banyak-banyaklah. Dan sekiranya fakta saya yang tak tepat, boleh tuan-tuan tak usah peganglah pandangan yang tak tepatnya. Kita pegang pandangan kuat sahaja. Ini sekadar kajian saya yang saya dedahkan di sini. Dalam beberapa sahaja dan banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita telusuri lagi. berkaitan dengan istirah Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya. Saya nak minta maaf sebab saya nak terus balik ya sebab ada kerja nak kena cepat balik tu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.